«І після цього ви не бачились?» Поліна похитала головою. «Ми з вами, громадянко Суханова, говоримо поки що неофіційно», – попередив Козюренко. «Та я радив би вам бути відвертішою. Ми можемо довести, що ви недавно їздили до Желихова». В Суханова образилась. «Ну що ви? Я вже забула, коли була там. Тоді ми розмовлятимемо в іншому місті. Доведеться затримати вас». Поліна безпорадно кивнула головою. Обшук тривав до пізнього вечора. Портрета Ель Греко в домі Суханової не знайшли. Залишивши в будинку двох оперативних працівників, Козуренко повернувся в управління. Суханову відвезли до камери попереднього ув'язнення. Серед ночі розбудив телефонний дзвінок. Старший лейтенант Владов, Доповідав, що кілька хвилин тому на тополину до Суханової заходив чоловік, який називався водієм тролейбуса Вадимом Леонтієвичем Григоруком. Його затримано. «Ну-ну», – пробуркотів у трубку Козюренко, «завтра його і Суханову надев'яту до мене. І от що, друже, якщо це вам не дуже важко, попросіть, щоб хтось перевірив зранку в диспетчерських чи не замовляли 18 травня таксі на Желихів. І нехай поцікавиться в таксопарках, хто 18-го пополудні возив туди пасажирів. Спершу Козуренко почав допитувати Поліну. Суханова, як і вчора, заперечувала, що недавно була в Желихові. Слідчий перебив. Я знаю навіть, якої марки Портвейн випали 18-го на мансарді Василя Корнієвича. «Ви залишили на склянці відбитки пальців. Сподіваюсь, знаєте, що цей доказ вважається безперечним?» Суханова опустила голову і якийсь час мовчала. «Ми умовилися з Василем, що я нікому не казатиму про ці відвідини. Він взагалі заборонив мені бувати в Желихові». Козиринко відзначив, що Суханова ще жодного разу не помилилася. Говорила про Пруся, як про живого. «Чого ви їздили в Желихів? У вас були якісь вагомі причини?» Просто скучила за Василем. «Чим їхали?» «Автобусом». «Самі?» «Так». «Знову неправда?» «Може, ще запевнятимете, що ви ніколи навіть не зустрічались з Вадимом Григоруком?» Суханова різко повернулася на стільці. Запитала з викликом «А яке це має значення?» «Має, і велике!» Козуренко постукав пальцем по столу. «Отже, ви твердите, що були з прусем самі?» «Ні, власне так!» Поліна мерзлякувату зіщувалась. «Вадим Григорук возив мене. Він заходив у дім, чекав на мене внизу. «Коли ви пішли від пруся?» «Точно не пам'ятаю, здається, о пів на одинадцяту». «Для чого брали з собою Григорука?» «Я люблю його!» Це признання немовно надало поліні сили. «Я люблю його!» «Тому і їздила!» «Я хотіла умовити Пруся, щоб він не переслідував нас!» Одного разу він примусив мене написати розписку на 15 тисяч карбованців. Дім коштує більше, і я згодилась. Тоді в мене не було Вадима. «Хто знав, що так трапиться?» «Що трапиться?» швидко перепитав Козуренко. «Що ви арештуєте Пруся?» Він казав, що вже цього року залишить роботу і одружиться зі мною. А потім я зустріла Вадима. Василь Корнієвич просив мене покинути Вадима. Згодом почав погрожувати. «То ви не знали про схованку у підвалі вашого дому?» Це запитання Козуренко поставив зовсім формально. Суханила, звісно, так ретельно не зберігала б власну розписку на 15 тисяч, звичайно, не знала. І ви піддалися на вмовляння пруся і вирішили не розлучатися з ним. Він же сказав, що незабаром матиме багато грошей, стане на все життя, і тоді він одружиться зі мною. Я кохаю Вадима, а він живе в гуртожитку. Отже, якби Прус подарував вам будинок на Тополиній. «Ви одружилися б з Гриворуком? Ми навіть хотіли виплачувати прусюний борг!» Козиренко посміхнувся.